Luhusoko bestak, gaipa ditzagun, gurekin, Luhusoko bestak omiteko gazte batzu, handanabat, gainera, erraiten adukzu, eh, noxisten, zuen izenak bedaren? Bai, ni amaia, idoia, ni lusi, ni sanya, eta lui. <laughs> bon, edukki, e, beraz bestak hasten dira agujilaren amagian, askigoiz, beste urte konparatuz, edo? Bai, askigoiz, gaiz ezan hor, dola bizpairu urtea, dugu ursaia gure gaualdian jenaiteko iteko uh, agujilaren amalauean, biharamuna pesta eguna baita. Eta beraz, uh, zikiroa ere ursaiez badugu ostiralez. Eta hor duan, horla uh, erurida, orten uh, ostirala amaja dela, eta beraz, pixkat goizago dela, besti urtea ikonparatu. Ados, beraz, ama bostaren arabera, finkatzen duzu.. Bai, oja. Beraz, 6 kiroarekin hasten ziste. Zag egan 6 kiroo horrekin? Beraz, 6 kiroa, uzaean bezala bikaina da, uh, <laughs> uh, klikak alaitzen du. Uh, eta beraz, uh, lekuak bertan hartzen dira zazpietatik goiti eta gero segitzen du gaualdiak egitmo dantzaldiarekin Jendean hitzaz biltzen da lusoko zikiroan? Bai, bai, hitenda jende urtero zikiroan Bat, xifren ideiak bat duze? Sortireun bat Duk deratziun berba Lebek dan Jandezagun bederatzieun Placeriteko Ale, bera zori uh, bizan dena, zikiroa, eta uh, larun segitzen dugu? Bai, belarun bat. Larun batean zer uh, uh, da gai nagusia? ze kolore eman haideko zu Da, dantza eguna. Aha. Uh -huh. Eta uh, gohizean, uh, ez uh, atxaldean, lauantan uh, polikiko uh, aurrek uh, dantza eman alibat emaitenute. Eta gero uh, bostontan uh, bada um, konzertu bat uh, euskaldunak betiko. Zer da talde hori? Uh, gaste batzuk maitunten konzertu uh, bat. Uh -huh. Gaste talde berri bat. Emenko gira? Gaste-gasteak. Ba, ba, ba. <laughs> uh -huh. Fan nangorik eta? Bai, 6 şey jontan. Eta? eta? Bada zergbait ah, irabazteiko? Bistanda. Bai, sorprisa şey izanena. Eta nahi bat <laughs> parte hartu daiz lan osie 0-6, lauro gaita behatzi, hogeita 6, idur gaita 0-sortzi. Eta norke paiztuko du, fandango lehiak eta hori. Danzari bikain batzuek. zuek. Bai? Guk. Luusuan badira iniz? Bai. Bai. Pilaka. Bai, bai, bai. Eta ausartu. Andana bat. Ausartu. Zut partertuko duzu da debiazera? Ez. Baina ausartu zuek. Bestek partertuko duzu ya? Ez, ez, ez, ez. Guantolaketan gira eta. Guk begiratzen duko? Adash. Eta gure begien begietatik diudiatuko ere. Adash. Bon. Untsa. Segitzen dugu, nola pasztuko da, beraz, larumbat gauri? Eta gero sortzean tan izan da sozango, dira mm. perkusioak, egualetik egiten direnak, eta ze viri izmol orkestra da konzertu bat ere. Igan derat pasatzen gira, hor, Kirol pixkat egin arazi behar daukuzia. Ara. <risa> <risa> uh, beraz, <risa> Igan derat siko da, beraz, um, adaje la esterketarekin, Da, be, lusuko mendibaz, beraz, eta, be, horko, be, be bedreatzik ajean edizio da, eta, be, nok nahi, be, bat eartzen aldu. Lucea da, ebilbidea? Ez. ez, ez, ez, da, be, gerundetan. Amalau kilometroa. Bepen, ala. Igandegoizia, nekamezala, gerozarekin txegitzen dugu? Uh, be, egun hori piskat, uh, be, labur biltzen da, joko eguna bezala, eh, jaiten algu, enta... Izanen da paintball uh, maim bat, denentzat izanen da beraz paintball, eta gero uh, aukentzat uh, izaiten handira uh, tiro maim... Uh, uh, uh, paintball da, nesplikatzen uh, handu ze zer ezag den? Uh, Beda ahma joko bat egazki... Uh, uh, uh, uh, tindua botatzen ba ba da... Ba ba ba ba tindu ba ba bakutxaren gan... Tindu ba kartutxeak dira... Uh, uh, uh, uh. Eta nune inbehu ziuri, plazan? Ez, ez, uh, izanen da, uh, lusuko gainaktan izanen da, uh, bezsik uritate maailan, deia, uh -huh. eta moha baina gero... Eta ez zikintzeko plaza behar bat ere? Ba, gure plaza edega ez zikintzeko. Da <laughs> <laughs> <laughs> ba, pence bat egin. baina egin izanen da, nundik den zinez, beraz, hmm. jendea urbildu nahi bada, dara zurik zanen. Uh. Ta nahi duenak parte hartzen du? Berdain jeser like, batu edo... Uh, segunen eh, segunen begertan. Ados. Jokoak beraz eta iganderra txabukatzeko? Musgauarekin. Meraz. Eta taloak izanen dira. Eta urtako musgauaren orrentzat uh, jim beharko da. Zeran eh, eh, haidu musgaua ezten duzilaik? Musa izanen da. Ez uh, garagartoa baina uh, musa, egiazko musa. <laughs> Shaboinak. Bai, izan da ta gara ja pobia. ta gara kanua. Mo, orako aun bat egitzen dela Xanuariekin, ez, no da, ni keztu zikuru egin, eh, so remuner sorik. dira machina kafetax, machina bat zi, bai. Gutu Ados. Eta seguratasunakte egitena. Bo, gora gaitena. Ah, laburu gain metro dola. Ados. Ados. Ne ustez Bai bai, koko txaraino Orgarte, hala, entzulek un chau lehertiko dit Orgarte nondel Kutiko labela, metro baterdi Bai, bai, neroztaz bai Ez bizkikoraf Bai, buduak Ez ta hitotzeko agizkurik Zoridaz Menon da, chapito batean da hori da? Bai, bai, Chapito esten duzie Eta hori, dena pergarikin bachnean emanaz muza Se, obe, maio teta da nola pasatzen <laughs> dira. Obe, nola, nola. Denari ide kiak gira. Adox. Naizetzen hagizie? Biluzik erena egin. Adox, adox. adox. adox. adox. adox. Ulerktu <laughs> aginuan, finiziarekin ere. <laughs> Ale, astelenera pasatzen gira, eta oka, merkatu <laughs> bat. Bai, astelenen, bat dugu bakrik, merkatuak goizeko bedera txietan. Eskulan uh, merkatuak, plazan. Voilà. Alors, <laughs> da c'est c'est jatekoa à Eskulanak. Eh, eh, eskulanak. Et da geiago bai eginak diren uh, um, be, edo zein gauza, ise tien ja sacoak bai uh, gasnak ere adibidez, fa denetarik seitinalda. A parte de souffle de verre qu'il donne. Ah oui. Bai. Allez, ta pas chat cingira ainitza aipatu dauzu <laughs> edo asteko saldu dauzuen gaualdi hori gorilaren amabostaren bezpera bera, zamalaua, haste-artea aurten bera, zer zerrikusiko dugu, zer entzunen dugu zer eginen dugu be, deia, hor da, pintxo gaua pintxo gaua famatu hau txakatuk, txarangak alaiturik eta gero dira hori hemen er, gaindikoak dira, ez? txakatuk ba, ba, ere be... ustalitzekoak dira Ustali txaranga behi bat da eta loiteaute oien bidea, bai bai, ase, hundira ezkerta eskuina bai, hundan mm. Gawaldeak bi konzertu ekin xigituko du. Behas? <risa> <risa> <risa> Lehenik nogen uh, <risa> <risa> ezagutzen zuen nogen taldearekin. Nik ezagutzen dut, berra? Nik ezagutzen dut, berra? duen nogen taldearekin. Nolako musikada, nongoak dira? Si Bo, uh, egoaldekoak, gipuzkoakak ustud. Eta... Bo ustud dela pop izkat... Erre di inglesez, erre di euskaraz, hituzten kantuak. Bai. Gauza alaiak ez? Bai. Biziki. Ados. Noguen, alde batetik, hori lehen konzertoa izenenda? Ara, eta gero, Kimbala. <laughs> Kimbala? Eta zer da Kimbala? Be, bikaina da. <laughs> ez duzatzen? <laughs> Bo, lagunduko si ustez Kimbala estilo hori da. Es un bastil picante. <risa> Mil años de mentiras, los engaños de la vida, no hay razón para creer en un mundo de ceniza, destruido por la codicia del negocio del poder que esclaviza las sonrisas de toda la humanidad con total impunidad manipular la verdad los asesinos, genocidas, premios Nobel de la Paz hoy me he levantado para ser feliz y disfrutar cada momento con las pilas a mil aparcar los temores, vivir sin miedo a vivir demostrar que los errores se pueden corregir hoy feliz y disfrutar cada momento hoy es de feliz con las pilas a mil esta, bucateko, dan saliba, te debo, chau, bye aker beheltzek dantzaldi bat eh, eskaintzen digun. Hori gian ikentzuna ditut lu usan ez? Bai, usaian zikiroan uh, si, bai si ditugu. Aha. Baina aldaketatipi bat aurten. Beti hor baina be amalauean. Uh, uh, Bizkaitajak? Hore? Eta horiek beste talde mertsioneak ez? Bai, johan. Euskal, alfokat eta... Din etalik. Dein etalik. Edekki, beraz pintxo gau... Uh, Aundi hori uh, bururatzen dugu, eta azken eguna, nigar egiteko eguna. Baina ez, ez bakarik nigar, es. me triste bai gira bukatu baita. Bai, hori ah, bai. Beraz, bai. no. <laughs> ama bostean uh, amajetan bada meza, makeako ganistakak uh, musikataleak animaturik. Ah, ez duzia musikarik, lu usan? <laughs> ba, badugu bai. Baina Lania me okupatu musikariak. Bat osdi pastera. Gukira dawspem bugi malen zugarrietan Maka musikariak baina lushan dantzaileak. Ezin dut den aukan. Ah, ados. Ados, untza. Beras mesa, mesainon dutik. Mesarenon dutik baltrap et tilo akon Paintball, paintball. Bai. Hiztariak baditugu komitean. Ah, Adar. <risa> <risa> <risa> Baltrapa? Baltrapa, eta ondotik uh, afaria animatua, baina nori izanenda zazpietan, ajatzeko zazpietan. Nun? Zer? Plazan? <risa> Zona egitaren dako berba gehiago hor, edo... Bai, usailen Uxayan... zatidekiadak, edo. Usailen egiten dugu, hastalenengo uh, egititan, uste dut. Uh -huh. Eta baina nor, uh, aldatu dugu. Eta brazo maiten dugu uh, azken eguna uh, afari, afariaren zat, ara. Ederki, ara, programaren uh, itzulia egina, zer gaiten aldugu, behar abitz uh, lu usoko komiteaz, zer gaiten aldugu, seka aski gazteak ziste, bai, gazteenetan bai, bai, bai. komitean, edo... Bai, bai, gazteenak uh, gira. Uh, Baitu gu oino bai. urte lu pasteko komitean. Adas? <laughs> Aita gure. Nola pasatzen da, noiz hasten ziste beste prestatzen, zenbat jende biltzen ziste? Uh, komitean uh, oitamak bat gira, uh, eta gero uh, prestaketa behar hasituko dugu, uh, uh, untsa dena prestatzen uh, behar haste buru untan, eta bestela prestaketak uh, dola espaldi hasiak direla egiten aldugu, uh, lanainiz badagi belean, programak egiteko, uh, uh, baita ere uh, afitsak egiteko, publizitatea egiteko gisa, Bo, eta beste hain izgaoza, tohen zat, jende diende komitean motibatoa dena hori guzia iteko. <risa> <risa> Bo, milesker zuher <sueg>, hasteko. Milesker <risa> <risa> zuher. <risa> <risa> <risa> eta beste haunak, <risa> pasa? Mai, <risa> milesker. <risa>